Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Lelazih arsala rasulah Bilhuda wa dini al-hak Lirzulahu ala dini kulli Wa kafaa billahi shaheeda Ashahadu an la ilaha illallah Wa ahadamu la shabit la Wa ashahadu anna muhammadun Abduhu wa rasulah Allahumma salli ala asirina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Bilma'in ربنا قدعنا ولنا الا علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي سهل لي فربي ويسر لي امري واجعل لي من لساني قهرا وقولا اما بعد سلام جمه يا رحمت الله سبحانه وتعالى sekian alhamdulillah alhamdulillah الذي احيانا بعدما امتنا والاه الى الشكر الله سبحانه وتعالى بارك في مسيرتي بالبلوغ لله سبحانه mengabdikan diri kepada Allah SWT insyaAllah saya akan baca beberapa hadis daripada kitab 300 hadis bimbingan yang di yang dikumpulkan yang di apa ni yang dikumpul oleh Ustaz Zahazan Muhammad dan juga Ustaz Ahmad Hasan Muhammad Nazan insyaAllah hadis yang ketujuh keutamaan untuk <tuh> An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, "Fardul al-'ilmi, Ahabu ilai' min fardul al-'ibadah, wa khairu wa khairu dinikum al-wara." Maksudnya dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi bersabda, Kelebihan ilmu lebih aku sukai Daripada kelebihan ibadat Kebaikan Dalam agama kamu Ialah warang Kelebihan ilmu maksudnya di sini adalah Menambah ilmu Lebih disukai dan Lebih utama daripada menambah ibadat Maksudnya Kita ni disarankan oleh Nabi SAW Supaya sentiasa Mencari ilmu Cari ilmu jadi orang yang suka cari ilmu ni merupakan satu nikmat sebab tu kalau kita lihat pada nabi, pada sahabat, pada tabiin, mereka ni berjalan jauh nak cari satu benda, cari ilmu. Orang Melayu ni pula dimomokkan dengan keluar hutan, keluar apa ni pergi ke hutan, keluar hutan naik bukit ha, nak cari ilmu silat orang Melayu. Patah kita duduk tengok cerita-cerita Melayu dulu, berasak pulis. Ha, Lepas tu pun keris Yang ha, keris ni Bila bertikam Ada kalah menang Ada kalah-kalah ha, Jadi Lepas tu kita orang Melayu Kita jumpa dengan Tugu janggut panjang Dan sebagainya Jadi yang kita nak utamakan Di sini cari ilmu Cari ilmu ni Kalau boleh kita Tahu di mana ada Tempat ilmu Kita pergi Sebab kelebihan Ilmu ni tu Maksudnya di sini Dia kata Allah Ta'ala tu Nabi kata Dia lebih suka Menambah ilmu daripada menambah ibadat sebab ibadat ni juga apabila ada ilmu dia sendiri ni sendiri dia akan bertambah. Ha, sebagai contoh belalah kita dah tahu satu benda tu insya kita cubalah nak buat. Ah ha, tu. Macam orang masak kan. Ha, jadi dia tahu banyak recipe jadi dia akan dapatlah masak banyak untuk suami dia, ada anak-anak dia. Tapi orang tahu sekali ya? ha, Itu yang menyebabkan suami buat depitiknya makan di kedai mamak. Kedah Muhammad boleh tahan pergi, aku dah siap. Haji yang, yang tertarik pada orang siap dan lah. sebagainya. Bukan orang di sini, tempat lain. Sebab tu, saya dinasihakkan oleh isteri saya. Ha, dia kata, Abang, umur 40-an, nak masuk 50-an ni. 40-an, 50-an ni banyak dugaan. Orang umur 50-an banyak dugaan. Sebab tu ada satu cerita tuan-tuan Saya dah cerita tu Bagaimana seorang isteri dia sayang pada suami dia Dia hantar surat pada suami dia ha, Dia cerita dia lagu ni Encik Samsuri dia dengar cerita ni seronok lah ha? ha, Dia cerita dia seorang suami yang umur lima puluhan Balik rumah dia beritahu kepada isteri dia dia nak kahwin seorang laki Sebab anak kahwin seorang lagi nak Bila nak kahwin ni bukan nak kahwin orang tua Dia nak kahwin orang muda Anak darah Isteri dia pula Seorang isteri yang soleha ha, Dia taklah kata bila nak kawin lagi bunuh Apa ni? Belakang mayat dia dulu ketak ha, Dia kata kalau macam tu Abang baliklah dulu saya nak berkenalan Dengan bakal adik ni Supaya nanti hidup hukum damai ha, itu. Jadi suami lima orang baliklah Bakal isteri dia ni selama 3 hari Bertamu di rumah isteri dia lah Mana duduk di rumah dia Bertamu supaya isteri dia tengok dan sebagainya jadi selepas 3 hari tu Isteri ni pun hantar surat pada suami Yang pertama sekali dia kata Bakal isteri abang ni Comel cantik Cantik lah memang cantik lah Cantik kan ni tak macam dia Cuma ni isteri tu cantik juga Tapi kalau dia rolehkan dah lama Dah turut kembang sikit ha, Biasalah tu Dulu bukan main ha, Sekarang ni dah Biasalah kan Cantik tetapi seksi lah, Cantik seksi dan saya kesihan kat abang sebab saya tak takut takut abang tak mampu nak didik dia supaya seksi tak jadi seksi dan abang seksi ni saya kesihan kat abang takut abang nanti di akhirat ha, apa namanya di akhirat nanti di akhirat nanti abang kena dapat seksi sebab lantaran seksi ni isteri abang ni. Faham betul tak? Kalau isteri tu seksi di dunia ah ha, seksa dia di akhiratlah. Di dunia ni tak ada masalah Dia orang seksi, dia kata Lagi seksi, lagi bagus Sebab senang nak lakuh hongkang Jadi, yang kedua dia kata Pakai isteri abang ni pandai masak Tapi masalahnya ni Masakan dia tak sama dengan selera abang Abang ni suka Masakan kampung Kalau orang negeri sembilan, masakan apa ni Gula tempoyak Bukan gula tempoyak, orang sebelu Ikat patih Uh, lemak cili, cili api dia ni western food katanya mana yang masuk api western food jadi saya dapat kenangkan dulu waktu abang makan western food pertama kali dengan kami, dengan anak-anak ni abang muntah-muntah katanya muntah-muntah uh, jadi saya tak boleh bayangkan lah kalau tiap-tiap hari abang dihidangkan western food katanya Satu yang ketiga dia kata saya ajak dia semayang abang suruh dia jadi imam dia tak mahu jadi imam dia bila saya perhatikan dia nak pakai terlekung pun macam tak apa betul. Jadi saya bimbang macam mana dia nanti Bila dapat anak sama dengan abang, dia nak latih anak-anak abang supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi antah sulah boleh suami. Antah surat ni sunnah ke kan Bak kata tu, tuan, -tuan antah surat. Jadi ah bila suami dia baca insaf sama dia tuan-tuan. Bila insaf tak jadi kahwin. jadi kembali damai dengan suami isteri yang pertama jadi begitu jadi tuan-tuan yang ni muslimat di belakang kalau rasa tak puas dengan suami contohnya abang ni bila buat air suka sangat minum apa ni Air apa ni tongkat ali tongkat ali ni terjual minum untuk bergerak untuk menggerakkan sesuatu tapi gerak yang tu je yang lain tak gerak Contohnya bergerak kaki nak bagi surau dekat dekat dalam rumah contohnya. So di sini tempat lain. Di <laughs> super di sini pun. <laughs> ha, jadi maksudnya ha, jadi malam ni ada kuliah agama Al-Fadhil Ustaz. Mana? Tu amu hita jadi setiap orang ni kena main sefaham main sahabat untuk menggerakkan lidah untuk bagi tahu orang lain. Ah ha, dan ani walau ayah. Gerakkan supaya boleh datang dengar. Taminu tu ka alim tu ya yang tak gerak. Sukanya bergerak kaki nak datang kuliah agama Bergerak kaki nak pergi ke masjid Bergerak-gerak ha, Baulah Isteri suka lah kan? tu Dan isteri pun kena begitu ha, Contoh je lah Tak tahulah betul tidak? Contoh je betul lah ha, Jadi di sini dia kata Warak ialah Meninggalkan perkara subah Yang terdapat kesamaran Perkara subah ni perkara yang terdapat kesamaran Atau sesuatu su yang diragukan macari riba tu lah. bukan radu dah riba tu memang betul haram contohnya hari ni kita kalau nak beli kereta ha, wajib kita cari pembiayaan Islam ha, jangan cari bank komersial ha, apa nak murah ke tak murah juga ke, kena wajib cari pembiayaan bank Islam eh, pembiayaan, pembiayaan Islam dan alhamdulillah hari ni di Malaysia ada di, segi, di setiap bank ada. bank Islam lagilah bank muamalat lagilah bank rakyat saya tak payah sebut bank lah Bank simpanan Semua ada Sekarang ni atas kita je buka mulut Saya nak pembiayaan cara Islam Insurans Insurans ada Atau perlindungan kereta Saya nak takafur Takafur ni tak kira lah takafur Malaysia ke Takafur ikhlas ke Takafur nasional ke Dah banyak takafur sekarang dan dipahamkan setiap Banyak sangat dah takafur sekarang Dulu Tahun 90-an dulu Tahun 85-an ada satu je takafur Iaitu takafur Malaysia sekarang ni ada pelbagai takafur Yang terbaru ni Tokyo pun dah ada takafur Tokyo Mereng tu dah ada takafur ha, Jadi tuan-tuan tu, uh, Kena cari Bukan cari, wajib ha, Kalau selama ni kita pakai perlindungan yang haram Yang tak ikut Islam Sebab ha, kereta kita tu kita bawa pergi kerja Bawa pergi surau, bawa pergi masjid ha, Jangan kita ni serbang Tapi Insurans kereta pakai insurans yang Yang tidak cari Islam Ustaz kalau dah pakai Dia niat-niat lah Habis-habis dia tu Pakai yang Islam Itu bukan payah Terpanyak Roktek Roktek ikut kerajaan Malaysia Jangan ikut kerajaan lain <laughs> Roktek kereta Kena bayar di Ikut Malaysia lah Sebab kita rakyat Malaysia Kata lain Cik Samsuri punya macam Tapi tak payah lah Letak roktek Gambang satu Malaysia Itu tak apalah Roktek tu mesti Kepala Kelarimau lah Ha, tu. Satu sayang pada Malaysia tu. Siapa yang tak ada duktek kereta Maka dia telah mengalahi Undang-undang jalan raya Undang-undang jalan raya hmm, Bukan undang-undang Kan dia tak datang masjid Kenapa tak datang masjid kuatik mampu <SILENCIO> ha, Kenapa lama tak jumpa masjid kuatik mampu ha, Atau sesuatu yang dia atau pun meninggalkan sesuatu Kerana khuatir terjebak Pada suatu kejahatan yang lain manakala takwa ialah meninggalkan perkara haram. Ah ha, takwa tinggal daripada haram. Jadi kalau kita tak ambil perkara yang haram tu takwa tu. Ah ha, ha, jadi sekarang ni tuan-tuan kena baca hati dengan makan minum gitu. Saya baru baru ni ada satu ustaz tu dia tayang dia, dia bentang dalam tazkirah jumaat kami tu dia beritahu banyak benda-benda hari ni yang ada. Susu ah ha, babi sebab kalau tuan-tuan beli Al-Islam Yang bulan November ni Ada cerita Dia tunjuk, dia tunjuk sekor babi Gambar babi sekor Segenap anggota babi tu ada benda Memanglah ada benda Tapi tu ni ada seorang Cina tu dia kata Mana ada orang Melayu tak makan babi tu Orang Melayu pun dia kata Kalau umur dia 50 tahun ke atas tu Sekor lah babi dia makan ha, Saya belum lagi 50 Aku ha, 40 lebih ha, Dia belum sekor lagi aku ya, lah. ha, Banyak sangat Batu dia kata ini sebab faktor anak lege Anak ni faktornya banyak makan-makam Yang pelik-pelik eh. Makan apa makan jajang bang I, I Kita tengok I I, satu kosong sampai berapa tu Ada beberapa item tu Dia tulis I e. Dan baru ni ada satu keluar dari Singapura Elok-elok dia tulis halal tu. Tapi dalam ingredient tu Babi tu. Dia hina Islam macam tu sekali ha, Kita kena jaga elok-elok Dan kita juga isu yang kedua Haa. Haa, makanan tu dimasak oleh Islam Tapi bahan Bahan dia yang kita punya hati Lagu tu tak susah nak makan Ada orang, -orang kata Dan Lagu tu susah nak makan Bukan soal susah nak makan, boleh makan Cuma punya berhati-hati Sebab berhati-hati tu kan bagus Ada Hadis yang seterusnya warisan yang menguntungkan An-Abi Daudat <tuh> radhiyallahu anhu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ulamaa warasatul anbiya wa innal al anbiya alam yuwarisu dina ra wa ladirham wa innama warasul ilma fa an lam aqazahu aqza bihajif 'afir laida'a abu darra radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam ispada sesungguhnya Para ulama' adalah pewaris Nabi Para Nabi Nabi-Nabi pula tidak mewariskan dina dan dirham Mereka mewariskan ilmu Siapa yang mengambilnya Ia telah mendapat bahagian yang banyak dan sempurna Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi Ibnu Majah Dan Ibnu Hibad Dina dan dirham maksudnya perkara dunia Maksudnya Nabi Dia tahu, tahu sekian Ulama' tu pewaris Nabi Ulama' Ulama'-ulama' tu Ulama' ni maksudnya orang yang banyak ilmu Orang yang banyak ilmu ni Pewaris Nabi Sebab Nabi ni dia banyak ilmu Ah ha, Nabi dia banyak ilmu Haa sebab apa tu Itu pun satu cara juga Sebab takut malam ni bunyi Jadi dia Stembar daripada pagi Ha. Ha, mikrofon ni penting tuan-tuan Sebab tu penyanyi ni bawa mikrofon sendiri Takkan ni tak ada lagi ustaz bawa mikrofon sendiri Ustaz Fendi ada mikrofon sendiri Saya ingat ni tuan-tuan sebab Apa nama ni Baru ni saya tengok satu dokumentari de Dari Nasional Geografi Penyanyi datang dari negara bayar ni tuan-tuan Dia bawa beberapa kontena alat muzik dia dan Sistem dia. <tuh> ini sistem. Okay, Hebat. Kita hari ni okeylah tu insya kita hari ni tak apa-apa bab tu mikrofon ni. Ting. Masjid. Ah kena kuat mikrofon dia. Ada orang takut dia tak dia kurangkan orang buka Islam Allah je. Insya-Allah ada Allah. Kita dengar betul-betul. Bahawa itu merupakan against, apa nama agama kita. Ukur, bukan mikrofon. Batu saya tengok begini universal pun dia buat mikrofon ni. Ada. Jadi para ulama tu pewaris para, para nabi. Sebab tu kita kena sayang pada ulama. Ada ulama ni tu, tuan, dia tak ada kategori ulama politik. Tapi ulama ni dia kena bincang hal politik. Nabi berbicara tentang politik. Batu dalam Islam ada politik. Ha, ada politik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bapak. Bapak ni maksudnya orang yang tahu tentang politik nabi. Ya? Batu Nabi ni tahu serba-serbi ha, Nabi nak perang dia strategi dan Nabi ni hebat, dia nak perang dia buka majlis dia panggil sahabat-sahabat apa namanya, beri pandangan sebab tu Nabi ni menghormati pandangan baru sahabat sebagai contoh macam perang Khadat perang, perang apa ni, perang uh, Ahzad, Nabi tanya para sahabat, macam mana akhirnya Nabi menerima pandangan Salman Al-Farisi Salman Afarisi sini orang Iran tuan-tuan Orang Parsi Salman Jadang Galiparik tuan-tuan Jadi Galiparik Semua Galiparik Bukan Nabi Arah Nabi Galiparik ni sendiri Itu yang digambarkan Nabi Galiparik ni tuan-tuan Bertemu dengan satu batu yang besar Nabi Takir dia pecah batu tu Yang kedua Digambarkan waktu perahzat ni tuan-tuan Orang Islam mengalami Apa nama zaman tu Zaman kemelesetan ekonomi tuan, -tuan tak ada makan sehingga kan waktu tu Nabi SAW ikat puluh ikat batu dia puluh kan ikat batu lapor tapi terus menggali apa nama ni menggali baik untuk sekat daripada apa ni tentera-tentera ahzab tentera-tentera ahzab ni merupakan tentera-tentera bersekutu dan sebab itu hari tu mereka dia bersekutu tak? dia bersekutu orang-orang kafir ni dia bersekutu nak lawat Islam Ha, dan Amerika macam dia bersekutu Dengan British, dengan England dengan, dengan Britain Dia bersekutu dengan semua Orang tapir ni walaupun tertanya-tanya dia tapir Tapi di belakang tu dia bersekutu ha. Dia bersekutu ni maksudnya bersama Nabi-Nabi pula tidak mewariskan dinat dan dirham Nabi ni dia tidak mewariskan perkara dunia Maksudnya pada Nabi tidak mengambil perkara dunia Melainkan sekadar perlu sahaja Sebab tu Nabi SAW Ha, kalau kita lihat Nabi wafat Tak ada tak ada dina dia Tak ada dihan Bagi tu juga Abu Bakar wafat Ada Abu Bakar bila nak wafak Tanya dia dia ada Apa ni? Kair kapal pun kair kapal kuning kata. Bukan kuning asa Kair kapal tu bukan kair kapal yang ni lah tu bukan kata. kair ha, kapal tu Jadi kita gini macam mana? Ha, bukan maksudnya Dah kalau macam tu Ustaz tak boleh ada hantar kan? Memang lah kita tak boleh ikut Tak boleh ikut macam ni nak jadi macam tu Tapi kita kena dia cerita-cerita uh, Macam main bola go. Nak ikut Brazil Nak boleh Tapi Konon-konon pakai baju kuning, Macam Brazil lah Nama main beli Asia ni kan Tak lama lagi beli Asia pula Malaysia diundi dalam kumpulan ma Bersama dengan Jepun, China, Kazakhstan kan Memang gaiti kalah lah Malaysia <laughs> uh, uh, Tapi bagaimana Malaysia Benda kebantan Benda uh, kebantan ada orang tanya setak satu mana Puh, <tuh> contohnya dah. jadi Nabi dia tak tinggal ke dunia melainkan sekadar peluang bukanlah buat tu Nabi ni kalau dia nak dunia Allah, Allah. ingat tak masa cerita Nabi SAW tu kan yang mana Abu Jahal dan kumpulan dia datang jumpa Abu Bakar jumpa Abu Talib nak nabi. dia kata kalau Muhammad ni nak jadi ketua kami nanti je kalau Muhammad anak wanita apa yang cantik bukan kami cari. Ya. Kalau Muhammad harta kami kumpulkan semua harta-harta kami ni bagi tak dia. Yang paling penting dia tak terus jalankan dakwah Islam, ya. Sebab itu datang orang akan marah kepada Islam. Ha, jadi kalau misalnya kita jual Islam orang marah betullah tu. Tapi kalau kita jual Islam orang tak marah. Ah ha, jual Islam. Islam hadari dengan orang tak marah. Is something wrong ah. Kan. Bila kita jual Islam orang marau Sokong islam orang marau itu ke biasa ha, macam main bola orang marau main bola macam ini main bola umur penjadi orang tu kan dia penjadi lah suku mengatakan mengadib ko pula a suku pula b tak suku ah macam gitu dah ha, ya, betah lagi kita berjuang islam takkan berjuang islam selamanya mesti ada orang marau orang marau itu biasa dah soalan ni sekali kita sapa atau orang marau pada kita ah ha, itu soalan jadi orang dah dah kalah ustaz Kalah tu Main bola kalah ha, Macam baru ni Pasukan sepanjang orang pula kalah dengan Switzerland Lepas tu juara tu akhirnya Pergi ha, sotong ke ha, mati Ada orang kata saya Beli sotong Saya kata saya, saya beli sotong di family store Sotong ha, je lah kan Kat mana kat tadi Al-Ulamah ha, Saja ha. je ini pelajar cemerlang Astagfirullahaladzim Siapa yang mengambilnya Yang ni boleh juga dipahami dengan erti perintah Daripada Nabi SAW Siapa yang ambil benda daripada Nabi Iaitu siapa yang mengambilnya Hendaklah yang mengambil dengan banyak Dan janganlah menguasa cukup dengan sedikit Lepas kita ni nak ambil benda daripada Nabi aa, Kena ada pasal tamak Nak ambil ilmu Nabi Nak belajar, nak ikut sunah Nabi tu Kena tamak Jangan cukup atau lah Cukup atau lah tu, pada-pada bad lah tak Apabila ambil dunia Kena berpada-pada Tapi ambil ilmu Abang nak ikut Nabi ni Biar tambah Abang tu sahabat Nabi SAW Dia tu Sayang cinta pada Nabi ni tuan -tuan. Sehingga Dari Nabi pun nak minum Dari Nabi Abang tu Nabi ni uh, Mereka riwayat Tahik Nabi Allah Ta'ala Hazat Allah Ta'ala uh, Tak jadi Allah Ta'ala Abila ni? ni wangi, wangi. Dan Allah Ta'ala Tak boleh nampak pada sebab sahabat ni dia pun nak mengintai macam mana cara Nabi buat solat dan macam-macamlah sahabat ni nak tahu dekat lah tu berkaitan dengan Nabi ha dia nak tahu dekat Nabi kita ini banyak dah tapi kita tak ambil tahu nak ambil tahu jawannya ha, sebab itu kata Ibnu Sirin apa ni guru kepada Imam ai apa Imam Bukhari benarnya dia kata kita ni nak faham agama Mesti belajar hadis ha mistik belajar hadis Nabi hadis yang sahih lah sebab tu kita ini buku hadis banyak ha, sahih Bukhari, sebab tu saya nak cadang kepada tuan-tuan dia, kalau kita nak belajar hadis kalau kita tak mampu lah nak belajar hadis-hadis Bukhari, Muslim yang banyak-banyak ni ha, kita ada dua buah buku eh satu buah buku, yaitu Kitab Fatuhul Bari ha, dah hari ni Alhamdulillah Kitab Fatuhul Bari tu dah ada terjemoh, ada tahkib oleh orang Melayu kita lah, keluar dalam telaga biru, Kitab apa nama Fatuhul Bari ni Karangan Imam Ibn Hajar Zahid. Ibn Hajar Al-Asqalani ha, Jadi kita dua buku ha, Ini cukup lah kalau kita nak Cukuplah maksudnya cukup lah, cukup lah Tapi kita ada dalam buku itu ha, Buku-buku lain, buku kereta banyak ha, Buku apa ni? Beli kereta, tengok gambar kereta tak balan, banyak Saya baru ni pergi seorang umur orang tu Saya tengok umur dia tak ada majalah Islam Majalah internet Majalah kosmopolita majalah remaja Allah bak. nak cari majalah Al-Islam tak tau ha, buat majalah Al-Islam tu dia majalah keluarga maka kan, dia ah lah ha. ha, dia utusan kan betul tak utusan Al-Islam tapi, tapi bagus lah utusan utusan pun majalah Al-Islam sekarang ni bagus duduk tak berapa bagus masa Astral Jabak tu tak berapa ya. bagus sekarang ni pun saya tengok majalah Al-Islam sekarang ni bagus ha. jadi dia kata kita ni nak ambil daripada nanti dia ambil banyak dia ambil sikit dia rasa cukup lah hade Yakasru gnya hariz habib sallallahu an abi umamah al-bahili radhiyallahu anhu al-nabi sallallahu alaihi wasallam qadli alani ala alani tadli ala abnaakum maqsuman daipada abu umamah <coughs> al-bahili radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam sabda telebihan soalan yang berhubung dengan soalan tadi Abid ni maksudnya orang yang buat ibadat Adalah seperti kelebihanku Dengan orang Dengan orang paling rendah Dan di kalangan kamu Maksudnya tinggi pun kelebihar ilmu yang ilmu Tinggi pun kelebihar orang yang ilmu Maksudnya ha, kita kena minta Kena janji orang ilmu Orang Abid ni maksudnya orang yang buat ibadat Tapi buat ibadat dia tu Buat ibadat secara tu kita Lepas tu kita bintang Kita bintang kita buat kata-kata benda tu sebab ni adat Kenapa sembaiyam ni jemuh? Sebab orang sembaiyam ni jemuh Ayah aku dulu jemuh ni jemuh Jangan kita kena faham apa, solat Sebab tu kita ni faham Kalau tu kibayah beza dengan sahabat Nabi Kita ni faham kalau tu kibayah Orang lain buat kita selamat Betul tu memang tu maksud Kalau tu kibayah ha, Sekarang ada dari kumpulan buat Maka kumpulan, kumpulan lain tu Tak kena lah dosa Ha, tak payah. Kalau tu kita pula faham tak payah buat. Tapi yang dulu kita faham orang lain buat aku selamat, rumah tetap dan menuju surga adalah agama itu. Sahabat so, Nabi faham bahawa itu payah. Lain. Dia faham la ni. Aku buat orang lain sana. Orang oh, kita faham aku menjejuk orang nak makan. Cuba setiap orang faham. Eh, Datuk Overnight tu dia faham dia ni orang lain dapat makan untuk sendiri Kita gini faham. Apa dah orang buat dah Lepas ha, tu kita ayah hmm. Lepas tu orang kita ni Kalau buat semayang mayak Takut lah, benar Ada orang tu <tuk> balik, Kalau ada mayak lah Dia masih sekamak tu Sepalut balik Pada itu peluang Untuk Diri pahala Dapat pahala Sebab besar pahala Semayang je lah Sedekah orang hidup Pada orang Ah Nak, nak sedekah apa-apa Pada orang berhati Ayah tu Nak sedekah apa-apa -kap, Terang Misalnya katakan seorang pemimpin Kata Alih kena dia kata tak masih pilihan raya lah Padahal-kadang dia ni dah berhati Maka kita sedekah kalau Kepada terbang kalau dia tak Apa Apa kata ha, kau Sedekah dengan cara semayak-mayak tu Lepas tu saya cakap sekolah-sekolah Ada kelak semayak-mayak Ada kelak solat jenazah ha, Budak-budak alaqa tu suruh jadi ahli kumpulan ha, Apa nama ni Ahli kumpulan kelak solat jenazah Lepas tu Hubungilah je KK kampung tu Kalau ada kematian hubungi sekolah kami Kami akan hantar dua bas ke Dua van ke itu dia pesanah pesanah dapat lima ringgit itu hak dia lah orang sekolah nak ambil seinggit pun ambil eh. upah dia atur ni tak apabila selamat jenazah bapak lari takut kenapa? macam-macam tak ada buduk eh. ha. lah sebenarnya semayang jenazah tu semayang paling mudah sekarang tak ada lah semayang paling mudah tak payah tu tak payah rokok tak payah suju tu tak ada tuan-tuan pernah tengok orang semayang jenazah rokok ha. ada satu cerita pula ada lah dia rokok dah suju. Orang tanya dia, kenapa ustaz? Suju rokok. Ayah tebak ni nak mati ni, ayah-ayah dia. Jadi dia boleh kena sayang sangat. Suju dia. Tak betul tu. Silat. Habis saya rasa cerita tu pun tak betul. Saya rasa tak ada ustaz yang apa ni? Hmm. Yang apa? Yang buat gitu Macam cerita yang dekat striker tu lah. Kepun kan? nakar juga. Dekat striker pun tak bangun. Subuh. Yang mungkin ustaz tu pun. Ataupun warden tu dah. Habis fikir macam mana nak gerak budak Bukan senang ke nak gerak budak ni Saya tak kata orang lain Nak gerak anak sendiri sebenarnya subuh susah so, Tak lagi nak gerak anak orang hmm. Kita kena fikir kat atas ustaz tu Ni orang kata benda syiat marah kat ustaz Memang betul lah dia buat Wadud tu lah, wadud tu memang Patutnya tak buat gitulah, Tapi kita kena fikir, why dia buat gitu cik? Why? Haa. Why dia buat begitu? Tapi memang betul lah patut ada semalam orang cadang dia kerja kedai lobby lah Betul Ha, kerja kedai nabi, buat dah suka dengan anak, nak ayam orang, ayam baju kedai nabi ha, ha, ha. ha, kerja kedai nabi pun dapat pahala, sebab bersih baju orang ha, bersih baju orang, ayam baju orang dapat pahala orang tu nampak comel je di masjid ayam baju, ya, ada orang pergi masjid, baju lusuh, buat tu nabi suruh pakai pangu ha, je, contoh je lah ha. Jadi kalau orang tu buat ibadat Tak ada ilmu Nabi tak suka Sebab tu kita nak buat ibadat tu Kena ada ilmu Kenapa? Kenapa semayang ilmuah? Yang pertama semayang ilmuah Itu sunnah Nabi Ah Sunnah Nabi Orang balik besar balik Kenapa buat sunnah Nabi? Sebab tu, orang kita ni Kenapa semayang Oh nak sihat-sihatan Tak betul tu ah, Kena ingat Solat tu Allah Ta'ala suruh Kalau Allah Ta'ala suruh Mesti ada hikmah dia Mesti ada sebab dia Ha, jangan semayang apa-apa untuk mengelakkan daripada sakit belakang anda solat like, itu adalah pentak Allah ha, sebab tu perkara agama ada perkara yang kita tak ada nak tahu, hikmat apa sebab Allah tak alal itu jangan kita nak fikir, sebab ada ulama dia jangan, ia kata jangan kita fikir apa-apa semayang? Ha, untuk nak sihat, bukan untuk nak sihat, yang pertama sebagai tanda kita abdi diri kepada Allah Subhanahu Taala. yang kedua, ikut sunnah Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat berjemaah. Sehingga kanak mati pun Nabi semayam berjemaah nak mati tuan-tuan. Ah, -tuan. ha, patutlah kita tengok tak? Nabi nak mati, Nabi Nabi sakit kuat pun semayam berjemaah? Ada seorang sahabat tanya Nabi iaitu Abdullah Abdullah bin Ummu Maktum dia datang jumpa Nabi suruh aku ni kena ke semayam berjemaah ya Rasulullah. Ah ha, Nabi mula-mula kata tak apa. Wuzuk, tak mengapa putus. Lepas tu Nabi tanya balik Masa dia dah balik Jalanan pusing tu Nabi tanya Dah mula dengar tak azal? Dengar Kalau dengar Mula kena datang Semua abis-abis Tengok ha, Maksudnya Sebab kalau Dua pancaindra edera tak ada Tak, tak usul lah. Kalau telinga Pekok Mata buta Dia ni. Lah, tapi dia mata buta Telinga dengar Jadi kena datang Dan kalau kita ni Umar dekat ha, jangan jang. Ah ha, kita kena fikir. Bukan nak kata kat orang, saya bukan kata kat orang, kata kat saya sendiri. Bapa apa kata kat orang? Lepas saya kata orang buat. Ha, ha, betul. Ini tak kau buat. Ah ramai ustaz tu kata kat ada, ustaz tu kata kat diri sendiri. Bukan ustaz tu orang, tu ustaz tu orang-orang. ini duk kata ha, kat orang. Ada orang marah bila pasal kau kata kat orang. Ada saya itu masa tu ustaz dah ada kerja, kata kat orang. Ah apa? Nak kata nak kata kat lembu? hai kambing ni. Batang dia orang ni dia mengaku dia lembu dia. Dia mengaku dia lembu, mengaku dia kambing. Ayam boleh tu. Bila dalam? Masa dia makan satay. Sebab apabila orang kebah ketika berhati keba dia. Orang pun tanya, "Ayam?" Dia agak tanya. <laughs> kambing dia buat lembu leba dia. Masa tu dia nak oleh hutan. Tak ada wala wala jangan bakar satik Tak ada wala hati satik kata. Siapa ayam? Tak ada. Bakar ada ayam, ayam. Ah jadi dia nak muda. Ayam, ayam, lembu, lembu. Sambel kami ada bantah ah kau. Ha. Ada dia bakar 10 biji katanya. Ha ini satu kilo dia nak kau ambil. Betul tak Allah. Ada tak datang salah orang kata kat orang. La ila Allah. Apa kali senegara para eh. tidak boleh. Sebanyak hak ada tak? Saya pun boleh dapat, lah, lah. saya pun baru dapat, baru <tuh> dapat <tuh> <tuh> Ada ada pelajar teka. Ustaz bila tu orang mengaku dia jadi kambing. Oh, bodoh. Ah biasa bodoh dia naklah. Dia dia tak siapkan assignment dia teka kita. Oh, <tuh> dia tak melamakan jarak tu kan. Oh Ada juga teki Saya kata malas jawab je. Akan jawab sendiri Dapat ilmu. Assalamualaikum. <tuh> Tu budak dekat sate kambing je dak. Kalau sate babi je dak. <jas Thankfully> eh, di sini tak ada, di sana ada. Di Indonesia ada. Ada sahabat saya dia pergi Indonesia ada kata ada kaki pas sate tu bukan rongkok. Tapi sate kinjir. <laughs> Astagfirullahalazim. Eh, Nabi wasel. Ha. Ah, ini tak tanya air tak apa. Ha. Mana cepat ni? Eh. <laughs> Mana ni? <laughs> Jadi dia kata situ kita kena faham Jangan kita buat ibadat ni kerana adat Kita kena belajar Kena tahu kenapa Apa yang Nabi buat Sebab yang katakan. Sahabat buat Celina Umar ni tu mati Ditikam sebab jadi imam tu kan Celina Umar mati Dia mati ke tu Ditikam oleh seorang manusia Yang ke sepuluh tu Hadis Nabi SAW Daripada Abu Umamah al radhiyallahu anhu Rasulullah SAW Dia maksud dia Sesungguhnya Allah Malaikat dan ahli penduduk langit dan bumi Hinggakan semut di dalam lubang Dan juga ikan paus Yang ini meliputi seluruh haiwan di darat Dan di, di laut Mendoakan kebaikan Ke atas orang yang mengajar Perkara yang baik kepada manusia Dan ni kita nak ni Ajar benda baik pada manusia. Ha, dia mengajar perkara baik ni tak semesti ustaz. Ah ha, dia jangan duit ingat ustaz ke tak. Bapak ajar benda baik pada anak dia. Mak ajar perkara benda baik pada anak dia. Abang mengajar perkara baik pada adik dia ahli politik ke, ha, ajar ke baik pada pengundi dia. Ah ha, duit. Haklah bagi duit. Hmm. Ah ha. orang, orang masuk Islam duit tak salah dah. Ada orang tanya, ya. tanya ustaz, terjawab. Oh, tanya ustaz tu saya dengar Ah macam ha, bagi duit pada orang. Boleh orang-orang orang yang, orang, orang, orang, orang, orang, yang timu, orang yang baru masuk Islam ni. Ah ha, dia boleh terima duit zakat. Dan duit zakat ni boleh bagi bila-bila masa. Ah kan? ha, dan itu betul lah dia bilang Raya dari masuk Islam tu dia tu kalau masuk Islam sekarang boleh duit ke? Ha. Ha, dia ada ibadat Dia boleh buat bila-bila masa. Ada ibadah waktu tertentu ya? Contohnya ibadat korban. ibadat korban waktu tertentu. Hari Raya Haji dan Hari Tasyrik. 10 11 12 13, 13 sekarang tak boleh buat ibadat korban walaupun kaya macam mana pun dia okey hantar lembu 10 ekor ha, dia kata saya niat nak buat ibadat korban tak sah korban dia sebab belum waktu tiburnya ni ha, nak buat akikah boleh lah nak sedekah biar ade ha, ha, tapi zakat ni bila-bila waktu boleh bagi aa ha, jadi yang kisah tu Allah ialah ha, lah yang tu nampak sangat dah aa ha, astagfirullahalazim start ni kata kau orang tu Ha. tapi yang saya sedih hmm. je, kan? kita duk nampak kerja ni kalau mencuri haram wasuah kan tapi kalau jadi wartawan cerita benda-benda yang tak betul haram tak kan? ha. jadi wartawan tulis benda yang karam-maru tulis cara yang jadi fitnah <tuh> tulis cara yang jadi huru-hara takkan haram kan? kena nampak curi je kan? haram orang curi tu ada daya kot Ha, baba dia rasa orang suka mencuri dia jadi baik ceritanya lagu tu dia ni suka mencuri suka mencuri waktu satu hari dia dapat hidayah dia nak taubat dia nak taubat waktu dia jumpa tu guru. Ha, guru. Ha, guru, guru dia nak taubat kena jumpa tu guru ah dia jumpa guru waktu tu guru dia kata dia okey mu duduk masjid ni sampai keluar dan mu ni kata dia tinggalkanlah perkara yang haram selagi ada peluang nak buat halal Tu guru ah guru dia, ha, dia sang gitu satu malam mau jumpa tu guru tu guru tu mu tidur dalam masjid ni dia pun tidur. Tahu bangun tengah malam lapar. Tak apa-apa, kecuri tadi. Tak ya? apa dah, okey kalau tak ada makanan. Mari ni nak curi semula. Mana beli tak duit. Ah oh, kena curi pula dia. dia pun masuk satu sebuah rumah yang besar. Masuk rumah yang besar ni, kawan-kawan, dia masuk masuk dapur. Sebab dia niat nak mencuri makanan. Tengok makanan penuh dekat tadi. Lepas tu mula dia nak ambil nak makan tu, dia ingat Bukan besar kan Kenapa mula buat ke hal haram sedangkan peluang yang halal ada? Tak ada. Batu dia masuk bilik juga. Masuk bilik rumah ni. Tengok banyak harta. Dia nak ambil. Ada tu besar ingat pesan guru dia. Kenapa nak buat yang haram sedangkan peluang yang halal ada. Tak dia ambil. Yang ketiga, tuan-tuan, dia masuk satu bilik lagi. Masuk satu bilik lagi tengok ada perempuan. Yaitu tuan rumah. Yang mana perempuan ini merupakan seorang isteri yang kematian suami. Comel, katakan. Tidur tak katil. Tidur pula nampak cara tidur tu. Pencuri ni tengok, ah ni boleh buat sesuatu tu dia. Ha, niat tak baik lah dia, bila dia nak nak baik nak buat tu dia ingat bersama Tuk Guru kenapa buat kerja yang sedangkan nak buat yang halal ada peluang jadi tiga-tiga tu tak boleh buat dia pun balik sebulan ke masjid letih sampai-sampak kat subuh <tuk> tak boleh makan tak boleh harta tak boleh buat perkara balik letih Itu Tuk Guru tahu lepas subuh tu perempuan lah ni datang ke masjid dia kata Tuk Guru saya tengok ada kesan tapak kaki daripada masjid ni yang pergi ke rumah saya mana tadi mencuri tapi dia tak ambil apa-apa, dia masuk masyarakat, tak ambil apa-apa Tuan-tuan akhirnya tu guru ni kata, munak tak aku hadiahkan sesuatu pada kamu uh, Iaitu hadiah suami ya. Akhirnya perempuan ni berkahwin dengan pencuri ni Tuan-tuan Tuan-tuan guru ni adukan Soleh tu, kan? maksudnya dia mencuri Apabila berkahwin tuan-tuan, barulah Pencuri ni tahu bahawa betapa hikmahnya, kata-kata tu -kata, guru Jadi kenapa nak ambil yang haram sedangkan peluang yang halal ada. Apabila dia kahwin dengan perempuan ni, dia dapat makanan dia dapat halta Dan yang paling penting Kali kata dia Dapat seorang isteri yang solehah Kata dia, ha, dia Dapat tiga perkara Sebab dia Tak buat perkara yang harap ha, Jadi sebab tu Kita kena buat perkara yang halal ha, Encik Samsuri faham Kau apa? Ha, ha, ha. Jadi sebab tu Astagfirullahaladzim <tuh> Tak saya tak nak ulah lah Sebab tu. tuan-tuan lebih faham Bila saya ha, Jadi dia kata situ Allah Ta'ala Malaikat Penduduk langit bumi semua Karang lubang Ikan paus Doa kebaikan kepada orang yang mengajar Perkara yang baik kepada manusia Ajar perkara baik ha, Jadi kita minta kepada Allah Mudah-mudahan kita ni masuk dalam golongan Yang sentiasa mengajar perkara baik Mengajar perkara baik ni tuan -tuan. Kalau kita ikut sunnah Nabi alaihi wasallam, Tunjuk perkara baik pun Dapat pahala Tunjuk ha, tunjuk perkara baik ha, Orang tengok kita tu Orang ingat pada penda baik ha, Jangan orang tengok kita tu Jom judi jangan. Jom Uh, ambil nombor Eka Orang tengok kita tu Orang-orang uh, tengok uh, Ustaz ni tak ada kerja lain Nak ajak orang yang pergi semayang okay, tu. Ayah ni tak ada kerja lain Nak ajak kita uh, Kalau menantu balik rumah Tunjuk puasa Bila anak menantu uh, Jom kita pergi masjid uh, Nidup Bila menantu balik Kita dengan kita-kita Dari seorang masjid Kena sini lah tempat lain <laughs> uh, Bila anak menantu balik patutnya semakin rambat Jangan lain Jangan lain baru datang <laughs> <tuk> betul Ini ha, dah bila melata balik Eh mana Pak Haji lama tak nak mana Anak cucu balik Pada keluar rumpur ha, katanya. Dia patutnya anak cucu tu Itu pun oh, kena contoh je lah Lepas orang orang tua dulu kan Begitu lah ha, Jangan kita ni, kena tunjuk kuasa Anak perempuan tak apa lah kita tak ajak Nantu kita tu Lepas tu ni ada sama ustaz jadi besar dia. Waktu belum kahwin dengan anak kita tu Kita tunjuk kuasa tu, dia Ha. So, jadi imam tu, So, jadi bilal, ke Ha, ha. Itu ada satu cerita tu kan Dia nak pada anak ustaz, anak tu guru Dia ni, dia ni Tak ada ilmu Dia tahu dah ustaz ni akan tanya dia berkaitan tak ada ni Itu yang dia jawab 9 subuh, dia 6 roka'an Ustaz, tu guru tanya Dia 9 subuh apa uca'an? 6 roka'an Tu guru tanya macam mana? 6 roka'an Rupa-rupanya, hari tu dia gawa Dia pergi 10 orang 9 subuh Gigi tu siap ya, dia dia ni tu siyak tu naik masjid tu siyak tu semayak dua-dua raka'ah -dua, dua, sunnah saya tu masjid oh dua raka'ah eh pun tengok dua raka'ah lepas tu tu siyak tu bila tu azan azan semayak sunnah uh, subuh ataupun semayak sunnah fajar tu oh dua raka'ah empat tu dia lepas tu ikhormat semayak subuh oh ada enam raka'ah uh, tu boleh dia enam raka'ah semayak subuh uh, itu orang yang datang sekali-sekali Ha, jadi itu cerita lah walaupun tak betul pun memalahalah lah, betul tidak Jadi ah ha, tadi hasil agak ah dapat tunggu pula. Ha. jadi saya rasa cukup lah bagi ni kuliah subuh. Jadi kuliah Maghrib saya minggu ni tak ada. Ah ha, ditangguhkan pada minggu depan lah. Minggu depan dia dah. Minggu depan tak raya jigilah. Ah ha, raya jigil minggu depan insya-Allah. Ah tubuh berada down jadi takkan macam perlawanan bola juga takkan Brazil dengan Nazi dengan Jerman mari takkan ke Malaysia nak buat juga tangguh tangguhlah. <laughs> <laughs> contohnya begitu dah. Ha, contohnya <laughs> Nazi mari buat persahabatan dengan Majestic United ke kata-kata eh pelak kampung nak main juga ha, datang dekat kita <laughs> ha, jadi kita sebenarnya dekat dengan bola bola Fusolah. bulan, bulan, bulan, bulan uh, apa ni Zurich Zulhe, ni kita orang kita yang tak pergi berkah ni Antara amalan yang sunat besar Kita buat ialah puasa pada Sembilan Zulhijjah, puasa hari Arafah Yang mana puasa pada hari Arafah hari Tuhan, Tuhan. Ni tuan-tuan Sebentar untuk ni Apa nama ni Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Buat puasa ni Apa nama ni Muka surat 85 Besar pahala ni tuan-tuan Tuan-tuan tahu Saya baca ni untuk ingatkan diri saya Dan tuan dia kata sini, An Abu Qatadah Al Ansariy radhiyallahu anhu, kata, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, soalah an saum Yom Arafah, fakal, yukafir asanat, ma'hiyat, walbaqiyah. Dari pada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Hari Arafah, baginda bersabda. Ia menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu Dan tahun yang akan datang Maksudnya dua tahun Dosa maziah, Dosa yang tahun lepas Yang pun dosa <coughs> mab, Dan dosa ketawa akan datang Dosa ni terang-terang dosa kecil ha, Tapi Ada ulama kata Yang paling kita ni Bila dosa kecil tak buat insya Allah dosa besar tak buat ha, Jadi kita ni supaya tidak ada liu nak buat dosa ha, Jadi kita insya Allah Pada sembilan-bila saya bagi tahu tuan-tuan ni supaya tuan-tuan supaya kita sama-sama doa lah bagi pihak kita semua supaya kuat yang ada orang nak tanya orang oh, tanya doktor Zulkif Ali Al-Bakri bawa oh, ni doktor ha, tukgu kita dia tanya macam mana dia kata kalau macam Mekah dengan Pak Kita ni tak sama tarikh ha, dia kata ikut tarikh Pak Kita lah ada dia patuah ha, lah mana Dan, kalau ikut tarikh Pak Kita ha, biasa berlaku kan di Mekah raya Pak Kita belum raya ha, ataupun kita raya dulu Mekah Allah Alam lah jadi dia kata ikut tempat itu. Jadi kalau tempat kita hari itu Sembilan tu hijau, ikutlah Itu kata tubuh kita Itu Dr. Zulkifli Al-Bakri Itu orang tanya dia secara live Dalam TV, dah tanyalah Ustaz, jadi saya rasa cukup lah sekadar itu Saya minta maaf lah, Kalau ada perkara-perkara yang berlaku Kata-kata yang puan baik uh, Jadi uh, Jadi untuk nak aplikasi hadis yang kita belajar tadi uh, Malam ni ada tu guru datang, jadi kita sampai sampai lah. Nah ha, kepada mereka yang di sana. Apulah kau lihat zauwastawul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.